Cláudia Silva, Rony, o sobrenome dele para mim é complicado, mas depois ele fala. Essa equipe que hoje preparou um programa assim muito bacana e divertido para você. Fiquem aí com a gente, contem pra gente como é que está o nosso som, como é que está a imagem, interaja com a gente, para nós é importante tudo isso, porque estamos trabalhando com uma tecnologia que para nós ainda fica um pouco desconhecida. Esse tema hoje é algo que está assim chamando a atenção, principalmente de empresários, né? Não só comunidades. A nossa querida convidada está chegando, mas nós já estamos, já já apresento. E é exatamente esse tema de comunicação verbal hoje para se ter uma um convívio, né? E todos nós buscamos harmonia, equilíbrio e pensar. Nós temos o pensamento e manifestamos o nosso pensamento através de uma comunicação, seja ela verbal ou não, mas nós estaremos comunicando. Mas a comunicação não violenta. Então nós vamos falar isto. Eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, né? Ela já chegou. Ela, ela já, já chegou, estou, já estou vendo, comunicada. já, já estou aqui com ela, sim. A nossa convidada se chama Arlete aqui no Dalp, Dalpino. Ela é psicopedagoga institucional com mais de 29 anos nas funções de direção, coordenação e orientação de escolas. Ela dirigiu o projeto de reengenharia do ensino de engenharia do ITA. Ela é coach parental com formação no IBC. Ela é membro do Conselho Municipal de Jacareí. Ela é voluntária do Grupo de Parceria pela Valorização da educação né, no Projeto Votorantim e palestrante principalmente no aspecto eh, da comunicação. Ela é empresária né, e está também no YouTube, muito bonitinho, como Mãe Girafa. E ela vai contar para gente que, o que é Mãe Girafa. Né, que Foi a primeira coisa. Quando eu olhei para ela, falei assim, me apresentaram você como Mãe Girafa. Mas o que é Mãe Girafa? Então, hoje vocês vão também entender um pouco dessa amorosidade desse momento chamado Mãe Girafa. Ela está nas webs e está aqui na rádio e ela é uma facilitadora. Então, você é empresário, você que trabalha em comunidade, podem chamar a Arlete, porque a Arlete domina esse assunto e vai dar muitas orientações para que tenha uma harmonia nos grupos. Bom dia, Arlete. Bom dia me desculpem pelos transtornos é, não sei o que aconteceu com meu celular o hangout não entrou enfim eu estou aqui quero agradecê-las agradecê-los né teu o Roi também <risos> me sinto contemplada né por estar com vocês é nosso trabalho é magnífico né e nós todos estamos num viés de entrega né nessa questão De doar o nosso tempo. Eu sinto muito que a minha câmera não é muito boa no computador, mas espero estar contribuindo com vocês. Não, com certeza. De você estar aqui com a gente, a gente agradece aos anjos, em primeiro lugar, porque é um trabalho de coração, é um trabalho de alma. E por onde você passa, você, com certeza, leva a voz dos anjos. Eu tenho certeza. É é verdade, você tem um trabalho muito lindo. Obrigada. Mas é a comunicação não não ver, não violenta é bastante interessante, mas o que chama logo a atenção que você se identifica em rede social como mãe girafa e o que é mãe girafa a mãe girafa é uma história de amor extremamente importante na minha vida. eu acho que foi o alicerce depois de 33 anos de vida. Eu tenho 57, mas antes disso eu vivi muito bem. No entanto, após a maternidade, né com a Marcele, minha filha, tem 33 anos. E por que esse pseudônimo de mãe girafa? Eu guardei essa história por 28 anos, porque era uma coisa muito íntima entre nós. E durante as palestras e atividades em torno, eu percebia uma mãe né diante de mim se questionando se fazia certo, e fazia errado, todas as culpas ao redor da maternidade. E aí eu disse para elas que, se fosse possível naquela época, né se fosse possível elas ofereceram escuta para os filhos. Porque a Marcele me comparou uma girafa quando ela tinha três anos de idade. Ela não ela sempre falou muito bem, aliás, a mãe fala para caramba, né então, ela sempre falou muito bem. E por que mãe girafa? Porque ela... Em várias fases de sua da sua vida, ela foi me dizendo como que a girafa se comunica, como que a girafa educa, como que a girafa, mesmo sem verbalizar, consegue se comunicar. E nós assistimos o parto de uma girafa. O primeiro contato foi quando nós assistimos o parto de uma girafa no zoológico. E a girafa, ela, o bebê cai de uma altura de 3 metros, né? Deixa eu pegar uma aqui. Cai de uma altura de três metros no chão. O bebê fica aqui no chão, ela não consegue dobrar as patas, mas ela dá a atenção devida ao filhote e ela rasga a placenta. Só que daí o filhote, muito bebezinho, que todo mundo fica assim, apavorado, ela começa a empurrar para ele ficar em pé e rapidamente, né como é savana savana, se, se proteger. E ela disse que eu, que eu empurrava ela daquele jeito. Os empurrõezinhos que mãe faz, né? Tipo assim, vai que vai dar certo. Vai que você consegue. Vai que vai, vai, vai, vai, vai, dar certo. A gente fica aqui com o coração apertado, mas fala, vai, vai, vai que vai dar certo. Vai, vai. É, ela, eu eu percebia que eu não sabia se eu tava fazendo, né, pela forma que ela disse, não tô certo. Enfim, e foram em outras e outras e outras passagens que ela dizia assim para mim. Sabe como que a girafa faz? E o que mais me empolgou, gente, é que depois de muitos anos eu aprendi do jeito mais achativo, digamos assim, a comunicação não violenta, porque alguém me perguntou, alguém muito, muito, muito especial da comunicação não violenta, que viveu 19 anos com Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, é para quem está me assistindo preciso ficar explicando um pouquinho só para as pessoas se ajustarem, né? Marshall, é, americano, criou a comunicação não-violenta. E alguém me perguntou assim, por que que você gosta de tanto de girafa? e se vocês observarem, eu tenho um arsenal de girafa <risos> Daí, É, é... Mas você foi atraída pela girafa, né? Ela que te chamou. Verdade, Ela te é. chamou, por porque tem tantos animais, né? E é você foi assistir o parto dela e ficou no estado de contemplação. É. Esse é muito lindo, é, tocou o coração, né? teve um start ali. né é, Mas e conta para gente. Ele me disse assim, você sabia que o símbolo da comunicação não violenta é a girafa? Pois é, que incrível, né? Como assim? Mas por explicar. que é a girafa? Não, eu não copiei, eu não copiei, eu não copiei. <risos> não, foi assim, comecei a contar. Ele olhou com muita calma e disse assim, eu não estou te julgando, eu estou é. só fazendo uma pergunta. Por que o <risos> símbolo da girafa? <risos> muito legal. Mas é, conta para nós. Eh, esse movimento de comunicação não violenta, o que é a chamado de CNV? O que é o CNV? O que é? Uma definição simples para os nossos ouvintes. A CNV, ela além de né, de tudo, não é um fundamento teórico, né? Você pode ler todos os livros, mas você não vai encontrar tudo que você precisa você vai encontrar algumas coisas, mas não tudo. Ela é muito prático, é uma é uma forma de você verbalizar, fazer pedidos claros, reconhecer de forma intrapessoal o que que está te atingindo, como você tá se sentindo, depois de forma interpessoal eu e vocês e uma pessoa, perdão, e de forma sistêmica com esse grupo no qual nós estamos interagindo aqui. Até quem com quem está nos ouvindo. Hum, então, o que, que acontece? A comunicação não violenta, ela nos proporciona é, algumas formas de ensaio e erro, muito artesanal, por sinal, de nos comunicarmos. Eu não vou trazer nada aqui como um clique, uma salvação. Você faz uma imersão e amanhã você está maravilhosamente é, pronta para usar a CNV. Não é muito artesanal é uma e construção vai... né construção. é uma construção interior para fazer vai pedidos claros de uma forma muito é. genuína uma forma bacana. muito positiva muito lindo, não hein? permissível então bacana nós já temos vários ouvintes já colocando para gente mensagens é, Claudinha pode ler para gente eu vejo que tem muitas mas para mim é distante, eu não consigo ler Pode ler para gente e comentar para gente, por favor. Vamos lá. A gente tem aí a Yara Silva, bom dia. A Elaine Stella, a Elaine Stella excelente tema. Bom dia, São José dos Campos. Bom dia, Elaine. Bom dia. A Adriana Gil, bom dia. Ótimo assunto, gratidão. Waes e César também tá aqui com a gente. <risos> bom dia, pessoal. Uma ótima sexta-feira a todos. Forte abraço e que em paz. Andreia Cipresso, bom dia, com muita paz e alegria. Deus abençoe a todos. o Aécio também disse que é um prazer pelas Gratidão às A Rosana Ali, bom dia, com muita saúde e bem-estar. Gratidão menina, excelente tema. Abraços para todos. Então, muito bom. Agradeço a todos que estão aí com a gente, mas vem coisas muito lindas por aí, né? A gente já tá com eh também um texto elaborado, as perguntas, vocês vão gostar muito. O tema vai pro, vai prosseguindo. Sônia, vamos começar com uma pergunta aí de você. Tá, claro, vamos lá. Muito obrigada, minha querida Lete, meu querido, por estar conosco. É, vamos falar vamos entender melhor sobre a CNV, que é a comunicação não violenta. Conta um pouquinho pra gente como surgiu e o que promove a comunicação não violenta, a CNV. Ela surgiu é, no bairro de Detroit, nos Estados Unidos, onde tinha muitas dificuldades e conflitos em torno. Marshall Rosenberg estudou é, psicologia, né ele faleceu há cinco anos, ele deixou um legado de, de... Ele tinha uma agenda, ele escrevia tudo que ele pensava, e muitas pessoas, Dominique Barthes dizia, diz que viveu 18 anos com ele, que tinha muita curiosidade saber o que ele escrevia. E aí ele dizia, melhor você não saber, porque eu também tenho ciúmes, eu também tenho sentimentos negativos, eu também tenho raiva, mas como que eu é, contorno isso e trago isso é, verbalizando? É, quando ele trouxe esse estudo da comunicação não-violenta nos Estados Unidos, ele pensou nessa classe de pessoas que estavam com mais dificuldades. Hoje, ela já atinge 75 países... Né? E eu fico muito agradecida de estar aqui no Vale do Paraíba. Muitas pessoas ao redor estão começando a criar esse hábito. Só que a comunicação não-violenta não é apresentada no formato de palestra. É, ela é apresentada no formato de prática, sabe, circular, né que isso também envolve muitos outros projetos que eu participo, que eu acabei não citando, que é o Núcleo da Paz, de Paz. Então, a gente trabalha em círculo. Ou seja, você dá oportunidade da pessoa se expressar e evitarmos de sermos prolixos. A gente ir direto ao ponto, esperar o feedback do outro e assim continuar a comunicação. É, eu fiz é, comecei esse projeto com escolas, porque eu trabalho com pais e eu sentia necessidade de uma ferramenta que trouxesse isso. A primeira vez que eu vi a comunicação não violenta foi na Alemanha, minha filha fez doutoramento lá, e eu fiquei com ela e vi, eu vi aplicado nas escolas. E eu achei, vou falar bem claramente para você que tá começando a me ouvir aqui, que seria porque é em primeiro mundo, né um lugar já muito mais, entre aspas, né avançado do que o Brasil. Depois, em Portugal e em outros países, eu percebi que poderia ser aplicado também. E aqui eu entrei em contato mais assim fortemente quando eu vi que meu marido fazendo um tratamento de câncer no ICESP, em São Paulo, eles também utilizavam a comunicação não violenta. Então, ela tá chegando para você hoje e você vai, aos poucos, perceber que ela vai aparecer muito mais ao seu redor. Mas eu não posso, Sônia eh, doutora Anyete, eu não posso e Cláudia eu não posso trazer isso como uma receita. É uma proposta, não é isso, Anyete? É uma proposta e com hoje já como uma metodologia, né, de trabalho. Então isso é, é isso aqui é, é grandioso, né? Partir de, de um olhar, né, do Marshall é, pelo sofrimento, pelas dificuldades que ele reconheceu, ele parte então para para o como ferramenta, né? Ele fez um uma, um propósito e a partir disso, os estudiosos, aqueles que já estão com o coração pronto para esse trabalho, começam a desenvolver uma metodologia. Então é algo muito moderno, é algo assim da atualidade, não é? E e já tem um trabalho com frutos, muitos frutos, não é? Não é verdade? Já, já. Talvez isso acontecesse como você disse em, em países de primeiro mundo, Mas é hoje já é um processo sistematizado, já tem hoje uma metodologia para trabalho, não é já se pode é. implantar um roteiro de CNV. O que, o, que, o que é necessário é que a pessoa é conviva muito tempo como eu convivo, eu percebi essa minha necessidade com quem está ah, praticando porque é uma linguagem diferenciada. você se esbarra. Ou seja, uma linha tênue entre eu usar o que eu tinha antes como crença uhum. limitante uhum. e o que eu posso fazer diferente. Uhum. Só que as pessoas ficam tão ranzinzas, que é um termo que a gente usa na CNV, é, dizendo assim, ah, se você não quer que na hora que eu estiver no meio de um conflito eu pense sobre esses pontos. Não, eu não quero nada. O que eu quero é assim é que você treine no ambiente mais ameno, no seu trabalho, em outras relações, e depois inserindo isso, pouco a pouco, nos seus relacionamentos sentimentais. Porque, na família, é o lugar mais tenso para você aplicar. Mas você Legal. sabe... Legal, mas eu é, sinto... É, Oi? Minutinho, minutinho só, deixa eu só é, é, dar uma parte aqui. O oh, Arlete, você tocou num ponto... Porque você disse que a CNV não tem como ser somente palestra, nós estamos jogando a ideia. Então, tem que ser vivencial, é a ação diária. Então, você colocou que no local de trabalho, mas um ponto fundamental, família. Primeiro lugar. Primeiro, família. É. Então, se conseguimos fazer essa linguagem, essa, essa prática dentro do nosso lar, a gente vai conseguir em qualquer lugar nãoíssimoima eu... o que nos atrapalha os nossos não não tão bons conselheiros são as nossas emoções quando você não olha <risos> você não olha ou não quer olhar ou tem uma dor imensa para olhar, achando que tudo foi contra você é né? que a pessoa disse aquilo para propositamente te magoar. <risos> ah, mas é interessante, tá. é interessante porque a gente tem uma comunicação verbal e uma não verbal, né? Isso. Aí a a Sônia, eu pensei, aqui a Sônia falou, Sônia, que sintonia, eu adoro isso, né? <risos> Nós duas temos uma sintonia que é incrível. Mas assim, existe uma comunicação verbal e não verbal. Até porque você já me contou que a girafa é silenciosa. Então, é bem interessante, ela não se comunica. Será que a girafa pensa? Também não, porque o nível de intelectualidade dela, uau, não é verdade? É tamanho, não é tamanho a altura dela, porém, ela é silenciosa também. Então, é interessante que a raiz de tudo, é interessante pensar na girafa você que me ensinou viu a então lá a raiz de tudo dela ser silenciosa e quando ela tem o filhote e ela empurra ela vai empurrando para ele ficar em pé e ficar para vida o que que é qual é a essência que tá ali é a vontade é a vontade que o outro viva é a vontade que o outro cresça então ela já faz o movimento de comunicar com o outro para o outro crescer para o outro viver você entendeu? Para o outro, você vê o quanto ela tem que nos ensinar só nesse movimento, muito a refletir. que Será que é isso que nós fazemos? Desejamos que o outro cresça? A nossa vontade é para que o outro fique em pé? A nossa vontade é para que o outro viva? Você entendeu? Então, se usássemos somente isso que a girefa faz, cara, acho que o mundo já tava bem melhor. Não estava, não? Você <risos> falou de uma coisa muito importante, que é a comunicação, ela a comunicação e o desejo de amar e estarmos em paz é intrínseco. Então, assim, existem as necessidades. Eu quero falar dois pontos aqui. Um é sobre as necessidades e sobre a, a, o passivo agressivo. Legal. Então, ah, o passivo agressivo, interessante. É. Desculpa, pode falar. Não, muito bacana, porque a, as pessoas às vezes pensam que o silêncio e ficar passiva uma situação, ela é perfeitamente correta. Uh, uh, uh. Ela pode estar agredindo muito mais. Porque Exato. a indiferença é uma guerra fria. É uma violência. Indiscutivelmente. É uma guerra fria. Tem gente que explode, grita, esperneia, fala palavrão, tarará. Mas tem gente que fica no seu silêncio e às vezes vai ferir e machucar muito mais. Sim é diferente, ainda diferente, é altamente agressiva. É, é Como você citou, a girafa, ela não, ela não verbaliza. Ela é considerada o animal com maior coração dos animais terrestres. é muito fofo. De um coração imenso. <risos> Aprendi a amar a girafa. <risos> Ai, meu Deus, sou apaixonada. Então, assim, eu já, eu já avisei as pessoas que eu gosto de perfume, batom, outras coisas, tá? Mas eu só ganho girafa. Meninas, é, a Claudinha tá fazendo sinal, eu acho que tem um monte de perguntas Claudinha, lá, Claudinha, então vamos abrir, o Claudinha, um espaço. Claudinha, quem que está aí com Olá, a gente? Oi. Várias perguntas aqui. Oi. A Clarice Araújo manda, bom dia. O som da o Claudinha tá um pouquinho embaixo. Bom dia, Aniette, Sônia, Claudia e E também ao nosso amigo Rony. Um grande abraço a todos do programa Saúde e Bem-Estar. Abraço bom. A Camila Furlan. Bom dia, meninas queridas. E Rony, grande momento. Adoro a Arlete, sempre tão carinhosa e amorosa. Uma inspiração. Aí a Camila faz uma pergunta. Qual o maior desafio, na sua opinião, no processo da comunicação não violenta? Você pode contribuir para o meu tempo. Obrigada, Camila, querida. Como é bom a gente ter feedback das pessoas. Quando você está elogiando alguém, você está considerando o sentimento daquela pessoa que ela está reverberando por aí. Então, você já está começando a ter uma excelente comunicação com o outro. Óbvio que eu não estou dizendo, e não é seu caso, de você ser cínica ou ser... É, debochada para falar um, um, um comentário sobre elogios, porque é o que eu ia dizer. existe alguns ruídos na comunicação passiva-agressiva, quando você fala assim, bonito, hein? E, e esse bonito para criança, para adolescente, até para o adulto, fica assim, é bonito ou não é bonito, né? Então, o que a gente pode é, entender primeiro é a sua questão intrapessoal, a partir do ponto mais importante você consegue descobrir quais são as suas necessidades se for uma porque as necessidades que eu ia dizer um pouco antes é universais é água comida aliment alimento né comida alimento água ar é mas as específicas a gente acha que só a minha é importante a do outro não é então você tem que entrar em contato com as suas necessidades primeiro. Se você tem necessidade de contribuição, você é uma pessoa que fala mais, você é uma pessoa que entrega mais. Se você é uma pessoa é, é introspectiva, você tem que colocar isso para a pessoa e ela entender que você não está em silêncio porque você não quer responder. É que você está pensando primeiro. Então, é, a girafa, ela apesar de não verbalizar, ela faz um sinal Então, a gente tem que deixar o outro e nós, ao mesmo tempo, confortáveis. Esse é o primeiro passo. Reconhecer a sua necessidade de falar aquilo. Expressar para o outro quais são as suas necessidades. Marshall Rosenberg tem uma deixa disposto para todas as pessoas, e vocês podem acessar no YouTube, no Google, uma lista de necessidades. Quanto mais você verbalizar e nomear, Você fica mais confortável e o outro também. Então, tem várias palavras que, que não são muito usuais, que quando você fala, alguém olha para você. Nossa, o que você falou? E aí você se conecta com o outro. Você sei se eu consegui responder. Respondeu. Claudinha, vamos continuar com você? Vamos, vamos continuar aqui. A Camila tá dizendo aí também que o Rony é muito querido. Tá, Rony? É. Verdade. Oxê. Obrigada. Bonitinho. Eu também, Vamos né, Camila? Adoro você. Ô, oh, Camila. <risos> Beijinho, Camila. É, Camila também é muito querida. Sim, já mora aqui no nosso coração. Exatamente. A Lilian Silva, ela manda bom dia com muita paz. Thaís Rebelo, bom dia. Qual a melhor forma de se comunicar com uma pessoa que só pensa nela e não consegue ser empática com o outro? É sempre muito racional. Muito bom. É, essa pessoa provavelmente ela tem ela está expressando uma necessidade não atendida ou ela não sabe verbalizar ou ela quer que você adivinhe. e normalmente é o que as pessoas esperam né que você convivendo com alguém você já sabe o que que eu quero eu já eu estou ao seu lado seja no trabalho seja na vida pessoal, então ela não quer ter o trabalho de se comunicar. Nós também é, associamos, no meu trabalho, o perfil da pessoa. Então, existem perfis também que são mais contidos, existem perfis mais comunicadores. Mas, quando você está falando sobre isso, é, eu estou acreditando que não há julgamento, que é um fato. Então, você pode utilizar alguma forma de se comunicar com essa pessoa em fatos. Você pode se aproximar mais. Então, por exemplo... Eu vi que você não me respondeu agora. Eh, se você eh usar, você não olha para mim. Você isso ou aquilo? Acabou, desconectou. Então a gente ainda tem que se observar as necessidades, as suas necessidades, se você ainda quer se comunicar com essa pessoa, se essa pessoa tem um um algo que te interessa, né? Porque a gente também pode ir Mudar, depende da pessoa, de de olhar para essa pessoa, esperar o tempo dela. Mas se você ainda quer se comunicar, baseie-se em fatos. Segura disso, né? Olha, eu observei que eu falei isso para você e você eu não vi você responder. É isso? E aí você entra rápido com o sentimento. Tem umas listas enormes da CNV. Eu me sinto frustrada, Eu me sinto é, triste eu me sinto desapontada, eu fico abalada a minha necessidade é de contribuição é de diálogo eu como eu posso me aproximar de você é bem interessante que a pessoa ela precisa se colocar né se posicionar né e mostrar é com clareza para que haja um diálogo claro né E não fica ah eu pensei, eu achei né a pessoa às vezes achou você sabe que uma vez eu conversando com a minha filha e e aí ela estava num outro cômodo e ela falou alguma coisa para mim, e eu falei assim tá bem paixão e aí ela ficou três dias sem conversar comigo. Eu, tava, ah. eu, eu não percebi que foi a partir deste momento, só que, de repente, ela ficou sem conversar comigo dentro de casa, a minha filha caçula, e ela com aquele jeitinho bravo, fechado, eu olhando, e ela não falava comigo, não se abria, mas eu achando que ela tinha um problema dela. E eu falava, bom, oi, Renata, e ela, oi, tudo fechado, oi, não, não se abria. Até que eu falei, Renatinha, senta aqui, o que, que tá vendo filha? Conta para mamãe, o que, que você tem, né? Hoje, dois dias, que tá assim... O que, que tá vendo com você, ela? Começou a chorar e falou assim, você me chamou de botijão. Eu, oi? <risos> oi? Desculpa. Eu falei, eu te chamou de botijão? Dia. Que dia? Que horas? Você me chamou aquele dia que eu tava no quarto falando aquilo, tarará, tarará, você me chamou de botijão. E ela é magrinha, magrinha fininha assim, ó. Renata, de onde você tirou isso? Como que eu te chamaria de botijão, filha? Não, não, não, seria a última coisa que ia passar na minha cabeça. Mas como assim, filha? Eu não chamo vocês dessas coisas, eu não invento nada. Você vê que interessante é a palavra às vezes mal ouvida, né? Ou às vezes eu falo assim, a palavra maldita, que ela não foi bem verbalizada, às vezes o outro entende de outra forma ou entende outra palavra amiga, que que é isso? Minha filha ficou quase três dias sem conversar comigo, porque pensou, ouviu o um botijão. Falei, de jeito nenhum. Hoje ela conta isso, ela chora de dar risada. Ela falou, eu escutei minha mãe me chamar de botijão. Eu falei, Renata, escute melhor. né Então, é bastante interessante, porque a gente fala os starts da vida. né Ela é advogada, tendo que ler muito, estudar muito, falar muito, e a palavra, a comunicação, quer dizer, ela fala assim, mãe, hoje eu pare escuto direito, que eu tenho que escutar direitinho, porque senão eu vou escutar um botijão de novo. Então, a gente briga com essa história de botijão até hoje. Mas ela tinha mais ou menos uns nove anos de idade, então foi uma coisa assim muito engraçada. Você vê que o que é, é a palavra... Nietzsche, o que eu percebo assim que vem de encontra a sua fala é que a essência do diálogo é a escuta. Sabe? Você aferir eh o às vezes as pessoas fica um pouco incomodada no meio de, um, de uma discussão, né? Eh, o que que você entendeu que eu falei, né? Ou parafrasear. Você podia repetir para mim o que que eu falei? Aí a pessoa pode ficar um pouco nervosa e dizer assim: "Por que você não escuta? Você tá surda?" Então não é que às vezes eu falo tão rápido e uma vez eu você entendeu porque eu falei do tijão e era paixão, que agora eu estou muito preocupada da gente ficar com esses ruídos. né Esses ruídos que ficaram entre nós me deixaram muito preocupada, filha. E normalmente os filhos dizem assim, né a minha sempre diz, mãe, já passou. Aí eu falo, mas para mim não passou. Porque você é um ponto, eu refletir sobre o que eu estou dizendo para outras pessoas. Então é. a gente tem que é, eu sei que toma tempo, sabe, doutora, Sim, mas, mas, é, é, importante, é, mas é, gente, é importante, mas aí pra gente, mas a gente aferir. É importante, a gente, mas a gente não tem ideia do que o outro entendeu. É interessante, não. a gente não, não tem ideia, porque o entendimento dele é dele e o que ele ouviu foi ele. E às vezes pode ser totalmente diferente do que a gente falou, né? Foi mesmo a mesma intenção. Tem, é, a gente chama também, né, nesse período, assim, algumas palavras que eu vou deixar aqui para que as pessoas fiquem com elas para poder se movimentar depois sem a gente do programa né a gente chama de jogos linguísticos ah, é, quando você, é quando você fala uma coisa sugerindo outra as uhum. indiretas uhum. né é aí é, é, muito, a... feio. <risos> é muito feio é. mas é. é o que, o que, o que acontece é o seguinte a gente está no mecânico né a gente tá é, desculpa a gente está no automático é. então a gente vai andar de carro No primeiro momento você pensa em mudar as marchas, você pensa em pegar uma no embreagem é. no freio. Ao não longo mesmo. do tempo isso é automático, você vai entra uhum. no carro e sai. isso é a nossa linguagem. Com então certeza. ela vem eh sem querer julgar nossos pais. Uhum. Jamais eu faria isso aqui. Porque essa coisa de dizer assim, eu faço, eu sou assim porque minha mãe me ensinou. Que? Muda, vira a página, gente, vamos pensar em outra forma. É. Eles não Ela fez nada. o melhor que pôde. É, ela fez isso. o melhor que pode. Vamos foi. a Claudinha, temos ouvintes fa fazendo perguntas para você. Vamos lá, o comentário. Claudinha, temos, vamos lá. Ela respondeu aí a pergunta da, da Tataí, né? Agora tem uma do Analdo Dalpino, como fazer quando você é mal interpretado? E aí também ele pede um exemplo. É, eu acho Muito que a gente bom. acabou até de falar. Eu, minha filha não Não soube me ouvir agora você vai falar sobre a interpretação O que, que você acha então a interpretação ela ela é uma uma possibilidade que a gente tem que começar a pensar que o outro tem direito de interpretar errado ele não tem ninguém tem obrigação de saber que tá dentro do seu cérebro né e a gente acredita que o outro tem obrigação ainda mais se está convivendo com você há algum tempo como se tem um pouco para Thís O que a gente utiliza é muito de adverbos, né? Então, a gente fala assim, você nunca me ouve, você sempre é assim. Então, a gente se desconecta e o outro começa a não saber nem o que, que diz para você. Então, se você não entendeu, eu continuo a dizer, a melhor maneira é você se expressar. Tem uma frase que diz assim, diga o que tá te incomodando enquanto te incomoda, e não quando ficar insuportável, porque você pode usar suas piores palavras do que as suas melhores palavras. É, muito lindo mesmo. Claudinha? Então, tem mais perguntas aqui. Desculpa. O João Rodolfo também manda um bom dia. O Aécio César faz uma pergunta. O diálogo hoje em dia ainda é bastante precário em muitas comunidades. Como aplicar nas pessoas a observação, sentimento, necessidades e pedidos para uma melhoria comportamental? Aécio, você é muito, muito especial. Você, além de tudo, você estuda o programa e faz a pergunta. Isso me preenche muito, atendeu a minha necessidade de contribuição também atendendo a minha necessidade de estar confortável aqui, né, nessa tela, viu? Gostaria de dar esse feedback para você. Eh, esses quatro passos que você cita, utilizado por Marshall Rosenberg, ficou um pouco desvalorizado ao longo do tempo. Quando a pessoa ela está eh tóxica, né? Ela não está bem, ela não quer utilizar esses quatro passos. Mas eu gostaria muito que cada um de nós pudéssemos trazer mais perguntas aqui para eu pontuar como utilizá-los. Então, o que que acontece? Um, um, um ponto, sei lá, bem comum. É, as crianças jogam coisas fora do lugar, né e aí você vai usar os quatro passos. Eu vi que seus brinquedos estão jogados aqui na sala de estar. Se ela viu mesmo, e não é julgamento, começou a conversa, conector observação e julgamento, existe uma, uma um abismo entre a, o, essas duas coisas que é a primeira fase que Marsha propõe. Eh, isso acontece rápido. Eu tô falando passo a passo. Então, observação em fatos, você se conectou. Observação em julgamento, em que você sempre larga o brinquedo aqui você desconectou. Não vai nem para a segunda parte que você citou de sentimentos. Quando você coloca verdadeiramente o seu sentimento para o outro, nomeando o que você realmente está sentindo, sem usar nenhuma palavra, pseudo-sentimentos, dos mas o, o, o sentimento mesmo, a pessoa olha para você, a pessoa se conecta com você. Ela não precisa ter dó de você, ela só precisa se conectar com você. Então, sentimento é sentimento, não é pensamento. Eu penso que se eu falar com você assim, ó Deus castiga, você vai se, se comunicar comigo. Então, aí é um pensamento. Na necessidade, você fala, no caso do brinquedo, você fala, olha, eu tenho muita necessidade de organização, entendeu? É, eu queria que você contribuísse comigo, porque contribuição é muito importante para mim. Vamos guardar o brinquedo ou vamos guardar juntos esse brinquedo? Quando você chega no pedido, você tem que ser claro e não agressivo, com punição, com intimidação, com... É, ou ficar prolixo, sabe? Então, ontem você já fez isso, eu já cansei de falar com você, e eu tô, eu estou assim, exausta, porque eu tô trabalhando muito, aí você faz o pedido. Ninguém consegue ouvir tudo esse tempo. Aí a a segunda parte, viu? A essa, que a pessoa pode dizer que já aconteceu isso muito, que eu atendo crianças, atendo, eu atendo em condomínio também, e aí já aconteceu isso em condomínio até. Que a pessoa diga assim, não, eu não vou guardar, porque para mim está organizado esse lugar. E ela pode chegar e dizer, olha, eu vejo que você tá falando sobre a sala. Então, ainda me sinto frustrada, porque a minha necessidade é que a sala seja um lugar organizado, mesmo que a gente, no momento, não esteja recebendo visitas. Podemos colocar todo esse brinquedo no seu quarto, então? Aí vai negociando. Não é. sei se eu fui clara. Sim, mas Sim, é eu posso puxar dar um equilíbrio bacana, pode, Sônia. O que que você sentiu? Então, é maravilhoso. Eu acho que é, era o que eu estava a perguntar e o AES perguntou, gostei que partiu dele esses, esses componentes, né, da, da comunicação não violenta, né? Eh, porque nós é nós não é somente fala, não é o, o O Alete, como você está comentando, não é somente a fala violenta, principalmente ações, né? Você pode estar caladinho, mas a sua ação ser violenta. Infelizmente, hoje, cada vez mais, nós estamos vendo, e infelizmente, eu sempre digo isso, a mídia se preocupa muito em mostrar ações, atos violentos, né? E nós temos que fazer o inverso disso, porque não quero mais violência, é uma opção. Não quero mais violência. Então, nós, e para isso, nós temos que ter uma linha do princípio que eu tenho que agir assim, para que os outros possam observar e fazer, né de não violência. Então, olha, eu me policio muito nesse sentido. E esses dias, a minha filha pegou e falou assim, mãe, como você está bruta. Sim. E eu não tinha percebido. Nas minhas ações, eu não falei nada. Então, eu falei, nossa filha, como? Não, você não é assim, calma. Olha, eu foi uma observação dela que eu gostei, tá. Aí, partindo disso, eu comecei também a observar mais. Bem, vou falar um exemplo aqui. É, o trânsito é terrível, né? E quando estou junto com meu marido, ele está dirigindo lá tal... E algo alguém faz alguma coisa que ele não gosta e ele pumba, lá fala aquelas palavrinhas que eu não suporto. Aí ele faz mesmo é para você, é pro, ó, mas o outro ouviu. O outro não ouviu, quem ouviu fui eu. Então, por favor, eu quero, não quero mais ouvir. E outra coisa, eu estou passeando, eu não estou competindo, eu não estou apostando corrida. Vamos passear e curtir o passeio, né? Não, você acredita menina que foi bom que agora ele para ele pensa antes de, de falar eu falei opa. então são duas observações a primeira eu agindo sem falar nada e estava brusca que foi o tema que ela utilizou e o outro fazendo explicitamente e eu manifestando a minha o meu desagrado né então eu acho que isso são é, pequenas e atitudes que vai modificando no seu dia a dia, principalmente dentro do lar. Me corrija se eu tiver errado e aí por favor, é crescente, porque muitas vezes estamos como você diz, no automático e só vamos fazendo, só vamos fazendo, vamos chutando, vamos julgando, vamos maltratando, né? E a gente não tá percebendo isso, né? Então acho que essa parada a gente tem que ter essa observação. Parar de olhar um pouco aquilo no não é ser negligente nem ficar indiferente com aquilo que a mídia mostra. Mas se você quer ser e fazer a diferença, então comece por você. Utiliza-se do seu do seu querer para isso. É isso aí. É, eu, eu fico muito feliz com a sua contribuição, porque assim, me ajuda a colocar em prática, porque como eu citei no início, é a prática CNV. Eu não vou ficar aqui dizendo o que, que você tem que fazer. Quando você vai é, utilizar, você fala, tá certo? Não, não existe certo e errado. existe as possibilidades. O que eu quero pontuar é que a gente tem que focar a atenção é na possibilidade de viabilizar o que você está buscando. Então, quando você está dentro de um carro né e alguém não tá sendo coerente com o que você acha que é importante, você tem duas opções que eu me preocupo. Uma que me preocupa mais é é quando você não coloca o que você está sentindo, qual é a sua necessidade de paz, de de né, clareza, de, paz, de tranquilidade. São necessidades básicas suas, aliás, de todo mundo. Mas a necessidade dele é colocar para fora uma necessidade não atendida. Então, a gente pode ajudar essa pessoa a canalizar a atenção no que vai ter resultado. Então, dizer a ele, ó, o que vai ter resultado de dessa, dessa pessoa que te fechou aí, ou não foi muito bacana no trânsito, seria estar comigo? Seria nós ficarmos em paz? Porque ali fora a gente não tem controle. Ah, é, seria, não, não sei, ele fica, né, desesperado. Então, mas para mim seria tão bom ficar com você. Sabe? Eh, ficar em paz, eh sentir, não me sentir ameaçada, que eu estou me sentindo ameaçada. E aí, é. deixar a pessoa pensar por um minuto. Porque a gente é, acaba falando é. muito e, infelizmente, alguns seres humanos... Eu não falo homem e mulher mais, porque eu já perdi essa essa coisa de que homem melhor, mulher é melhor. <risos> alguns seres humanos não escutam mais do que dois a três minutos. É. Então, a gente faz uma proposta e aguarda esse retorno. Quando a gente está nervosa ou nervoso, normalmente a gente dispara. Tem uma frase que eu uso muito, que, por exemplo, a explosão, a irritabilidade, é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. É. Então, se a pessoa explodiu, é porque ela já está aguentando um tempão. Aí quando vem a segunda questão que eu havia dito, que eu me, também me preocupo, é quando você não fala nada, vai uma vez, duas vezes nesse carro, três, sete vezes nesse carro com esse tipo de comportamento, e aí um dia você não quer mais. Aí eu acho que a probabilidade de conflito maior é ainda gigante. Porque a pessoa vai dizer assim, você tá 10 anos do meu lado, eu grito há 10 anos, agora que você quer falar? E aí fica essa essa questão de, de, de também tirar esse vício de linguagem da pessoa. Então a gente tem que, como eu falei na frase anterior, diga o que você está sentindo agora. Ou espere um momento, assim, sei lá, uns minutinhos e fale, olha, para um pouquinho, deixa uma coisa para você. Muito bom, Arlete. Mas o que acontece é que a, a gente também tem que fazer o pedido numa linguagem positiva. Muito bom. A gente... Se você tiver com raiva, eu consigo tomar um copo d'água. É, o ideal, né? Ter uma ação. É. É, nós vamos agora para um rápido intervalo, também bem? três minutinhos, vamos ficar aqui, temos muitas perguntas depois para responder, vamos ver se a gente consegue até o final do programa com todos, todos bem felizes com as respostas suas. E depois eu também tenho duas, eu gostaria que a gente comentasse sobre uma grande paixão minha, que é a dança, que é uma comunicação não violenta, dançar, usar o corpo, e eu comecei a fazer isso depois de 40 anos, então é algo para mim, assim, uma comunicação divina, né sem palavras, só o corpo, harmonizar pelo corpo. E outra é a comunicação mediúnica, né? que muitos médiuns muitas vezes depois nós vamos fazer, né, Sônia, um triângulo aqui pra gente falar eh como que cada médium também se posiciona muitas vezes dando comunicações violentas, né? então que às vezes a pessoa o ouvinte, a pessoa que tá ali ouvindo pode sair muito desestruturada, desequilibrada. Então, É, nós sabemos que nós estamos temporariamente vestido num corpo, mas depois nós vamos conversar sobre isso, sobre alguma a comunicação que alguns médiuns não filtram, vamos dizer assim. E aí podem se tornar, sim, comunicações mediúnicas bastante violentas. Vamos ao intervalo e depois nós conversamos sobre isso. Sério. Você está ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação Aniette Roma e Sônia Santos. Retornamos, amigos, estamos aqui com o programa Saúde e Bem-Estar, e hoje com uma querida psicopedagoga falando para gente sobre a comunicação não violenta, CNV, e Arlette Dalpino é mais conhecida como Mãe Girafa por uma linda história de amor Né, e que ela já revelou aqui para gente. Então, quem tá entrando agora no programa, pegam depois, mais tarde, o início, para vocês entenderem por que ela se chama Mãe Girafa. Mas é muito bacana. Eu amei essa história e vou adotá-la. Mas, é, Claudinha... Pode fazer para gente, vamos fazer assim, tem muitas perguntas, você citar duas perguntas, leia os comentários, e, deixe, e as perguntas, você citando de duas em duas, que assim a Arlete já sabe, porque nós temos uma programação intensa de perguntas e comentários. Pode ser? Pode, vamos lá, então. Então, vamos lá. É, deixa só achar aqui. Tá. A, próxima, a Laudelina manda bom dia. Bom dia, Laudelina Ayara Silva. Quais as recomendações mais importantes para se desenvolver o processo CNV? E na sequência, a Rosemary Ribeiro. Bom dia. E quando você é ferida por palavras e não quer ferir, pois sabe que a outra parte não está aberta para o diálogo, o silêncio é o melhor recurso? Vamos por parte, porque... eu, eu Desculpa, qual é o nome da primeira? Eu gosto de nomear. A primeira vai a primeira ara o primeiro ponto assim principal é não julgar tá é difícil Eu vou falar para você ai eu não sou muito boa porque eu não tô conseguindo parar de julgar então assim é normal é, é um é um exercício que você é artesanal como eu disse pouco a pouco imagina você ele vê assim ó você vai aprender uma nova língua né o bebê vai aprender o português você vai aprender o inglês qualquer outra língua Se você não treinar muito e não falar com alguém e trocar com alguém, você não consegue expressar o que você tá sentindo. Então, é, normalmente, a gente vai até a pessoa com muita dor. E o que que acontece? A gente acaba, pela expressão facial, como foi dito para a doutora Aniette, pela, pela Sônia, a gente já vai com uma expressão facial de nem vai dar certo, eu vou falar, mas não vai adiantar nada. E a pessoa sente essa conexão, a gente sabe que hoje a gente vive num mundo muito mais é, aberto de energias. Então, a gente tem que olhar primeiro, consultar essa lista que eu te falei, de qual é a sua necessidade. A sua necessidade é convencer o outro? Então, aí já é complicado. A sua necessidade que o outro fala, o que você quer, também é complicado É, a ideia mais importante: não julgue. Observe se a pessoa tem boas intenções porque todo mundo tem só não sabe expressar. E a outra questão é a escuta. Fique na frente dessa pessoa escutando. A girafa tem uma maior ela tem a, as orelhas maiores que existem. Ela oferece escuta, a escuta não é só sobre palavras. É sobre o comportamento da pessoa. Se a pessoa está cuidando excelentemente do corpo dela, da vida dela, mas ela não quer falar com você, então, observe o que você tá falando. Agora, se a pessoa tá com várias outros comportamentos que você está escutando e observando, que ela não tá nem se cuidando, o que, que ela tem para te oferecer? E aí você tem que ajustar isso dentro de você, escutando como a girafa e vendo com o coração da girafa. É de coração para coração que há conexão. Eu tenho disponibilidade de deixar meu telefone com as meninas pra gente conversar um pouco mais. O que, que eu tô oferecendo nesse período da quarentena? A escuta empática. Eu vou te escutar, depois eu posso falar de empatia aqui, não sei se vai dar tempo, mas assim eu posso te escutar e ajudar você a achar o caminho. Eu não dou o caminho para você, porque eu quero que fique para sempre, que você fique independente de mim de qualquer outra pessoa. Qual é a segunda pergunta, por favor? É, quando você é ferida por palavras e não quer ferir, pois sabe que a outra parte não está aberta para o diálogo. O silêncio é o melhor recurso? Que é, como é, que é o nome dela? Rosemary. Rosemary, bom dia. Obrigada pela sua contribuição. É, se você o aferindo a sua necessidade é de silêncio. E se você não quer se conectar com essa pessoa, e você usa o silêncio. Mas se você precisa dessa pessoa, se você precisa se comunicar com ela, e se você quer que isso desenvolva de um jeito sustentável, aí eu já digo que você tem que eh promover espaço de diálogos. E como que a gente promove É desarmando. Né? Deixa a pessoa falar, esvaziar. É, ela tem que esvaziar. Ela, é, a, eu já falei uma frase anterior, vou falar mais uma. Você, como apagar o um incêndio sem antes descobrir o suplemento de combustível o que alimenta as chamas? Então tá, vamos lá. Você entra na sua casa, sente um cheiro de queimado. Você vai procurar aonde está queimando ou você deixa incendiar? E aí é sua opção. Então, se você quer saber da onde vem o incêndio seu e daquela pessoa, não vai adiantar você silenciar, vai explodir qualquer hora. E vai, vai ser uma bomba atômica, pode ser um desastre absurdo. Do contrário, um verbalizada. Porque a agressividade é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E você pode então descobrir observando. Fica dias observando. Tenta descobrir sem falsidade, obviamente, o que você pode se conectar com a pessoa. Então, por exemplo, eu recebo um paciente no consultório. Aqui pensa, vai, ou o adolescente vai, e eu tô atendendo ainda, porque os pais levaram. Você acha que ele chega para mim calmo? Você acha que ele não chega já explodindo comigo ou indiferente para mim? Então, o que que eu faço? Eu tento descobrir o que, que ele gosta, né? o que, que eu posso me conectar com ele, o que que eu posso aprender com ele, para eu começar a ter os primeiros contatos. Quando a mãe fala assim, já começou? Já deu resultado? Eu falo, ainda estou na fase de conquista. E a fase de conquista ela é longa, se a pessoa for importante para você. E aí, infelizmente, depende de nós. Eh, a Yara aí comentou que é muito legal a observação da Sônia, pois muitas vezes nos deixamos ir em comportamentos automáticos, como a reclamação, por exemplo, como é importante nos vigiarmos constantemente. A Adriana Gil, muito esclarecedora. Outros exemplos e dicas de como agir para a paz interior. Tão importantes é necessária a partir do momento que estamos em paz interior, a relação se torna mais leve, hein? A Yara tá aí, eu tava dizendo que foi muito legal as duas recomendações, né? Porque sempre falar, sempre falarmos sobre o que estamos sentindo, sentindo e utilizarmos sempre palavras positivas, gratidão. Aí vem uma perguntinha do AES, hein? Por que muitas pessoas hoje em dia ainda não conseguiram projetar o seu modos de vivendo, lidando ilusoriamente com tantas máscaras? Por que é tão difícil ser o que realmente somos Nós fomos educados Aécio, é, a ser eh a e sem culpa, né? A gente já conversou várias vezes no programa também, você é muito participativo e todos que estão aqui ao nosso redor. Mas assim, a gente tem crenças limitantes dentro de nós e nós somos educados, mais uma vez sem culpar os pais, numa comunicação alienante. A comunicação alienante é aquela assim que eu mereço o que eu tô passando. Então, por exemplo, Vou falar de criança aqui, eu não vou falar também de adulto. Quebrou o carro. Você tava dirigindo na rua. E aí a pessoa fala assim: "O que que você fez? Ah, no mínimo você apertou o botão errado." E aí já começa A mim, você me acabou de dizer o que aconteceu? Então, as pessoas ficam tão nervosas que para em vez de dizer assim: "Puxa, eu tenho medo de você sofrer um acidente." É, você estava nervosa, você está acontecendo alguma coisa com você na hora de você dirigir desse jeito? Não, a pessoa está com tanto medo né de você bater o carro que ela começa assim, você não presta atenção, você via... dirige com o celular na mão. E ela não comunicou que ela queria. E a comunicação alienante é aquela que eu acho que eu mereço o que eu estou passando. Então, por isso ela fala assim, eu ah, nem vou falar, porque no mínimo eu mereço isso, isso que eu estou passando. Mulher agredida, eu tenho um grupo muito grande, não posso citar o nome aqui, de mulheres que eu atendo que são agredidas. E é na quarenta, aqui nessa fase, então, eu não gosto nem de falar o número, porque eu detesto a situação. A gente dá todo o suporte para essas mulheres no acompanhamento, com várias pessoas, eu também não posso citar o nome. Mas assim, eu pergunto, o que aconteceu? Por que ele agrediu você? Por que que você não conseguiu expressar o que você estava sentindo? Ah, vai ver que foi porque eu fiz isso. Eu falei, você acha que justifica o que ele fez? O que ela fez também? Ah, acho que sim. Por quê? Porque a pessoa acha que ela é merecedora daquilo. Então, ela não consegue é, acreditar que alguém vai validar seus sentimentos. Mas a gente pode treinar isso, isso Nós podemos ter esse propósito na vida e pouco a pouco colocar para a pessoa o que você está sentindo. Independente se ela vai te julgar. Começar pouco a pouco a tomar conta dessa questão intrapessoal. E não ficar muito dependente de geradores de não conflitos. O conflito vai acontecer. Mas a gente pode validar os seus sentimentos, o seu sentimento o seu é seu Aécio, e e as outras pessoas vão dizer, nossa, Eu não tinha pensado nisso. Ela vai longe de você e vai pensar. Tem uma coisa que chama travesseiro. né A gente, quando coloca a cabeça no travesseiro, a gente percebe alguma coisa que a gente não foi tão delicado com o outro. Mas a gente quer justificar que foi delicado porque foi educado numa comunicação alienante, em que você faz o que tem que fazer através de castigo. E aí quando o filho sai de perto de você e você não castiga mais? Senhora, por que ele não tá fazendo certo? É isso. É Achei bem, é bem isso. interessante, bem, é bem interessante o que você está falando, porque cada um vai reagir e agir com os elementos que possui, não De formação, de cultura, de de educação e tudo. Sempre se fala nos pais, porque é a nossa primeira referência. Então há três maneiras da gente aprender é copiando, né? é experienciando e é meditando. Se, mas a, a, o mais fácil para nós é copiar. Então lá, copiamos o movimento e as atitudes de pai e de mãe. E É bem interessante isso que eu percebo também na minha prática né, de atendimentos. É, quando criança, a criança apanhou, então ela, ela levou um tapa de quem ela ama e que diz que também o ama. E é interessante que isso tende a se repetir, porque, para ela, é uma linguagem natural que ela vivenciou dentro de casa. Levar um tapa de quem a ama e de quem é, é ela ama. Então, é uma comunicação normal. Lembro que também meus filhos, às vezes, é, eu falava assim, vocês sabem todos os palavrões, mas aqui dentro de casa não, não permito. Então, às vezes, eles levavam um susto. Mamãe, foi almoçar na casa do meu amigo e a família inteira fala falaram tantos palavrões na mesa do almoço. E, assim, coisa que na mesa do almoço a gente tinha mais silêncio ou conversava alguma coisa que seria agradável, porque a gente sempre combinou isso. E, fora isso, todos os outros assuntos seriam resolvidos após o almoço. Porque era o momento da família junta. Mas, porque à noite as crianças dormiam mais rápido, eu tinha que sair para estudar, dar palestra essas coisas todas... Mas, é, é, e é bem isso, às vezes, um tapa, a violência, a agressão para ela é, no, é normal, é natural. Então, eu atendo algumas pessoas também que têm transtorno obsessivo compulsivo de se automachucarem, de autoagressão física, né e elas têm toque. E aí você vai colher uma história, então, elas foram mesmo muito... É, é, Houve um excesso de toques agressivos por pessoas que ela amava. Então, como isso ela quer manter esse movimento mais tarde? Porque no inconsciente ela se sente querida, amada, tocada, mesmo que seja por um tapa. Quer dizer, é melhor um tapa do que nada. Mas é absurdo isso. Então, as pessoas se acostumam é, com coisa ruim também e perde a referência do que é bom, perde a referência do que é gostoso, prazeroso, do que enche a gente de alegria ou nos faz leves. Então passa a ser uma comunicação que que tem que sentir na carne, né? Aquele aquele amor entre aspas que a gente sabe que não é amor, que é pura violência, mas tem que sentir na carne, não é verdade? Como é doloroso isso você ter que desconstruir um arquivo de dor E a, e a pessoa passar a sentir é, que ela merece ela merece ser leve, né? Que ela merece ser leve, que ela merece ter paz, né? Uma um relacionamento de leveza e paz. Aí ela tá divulgando, certo? A Anette tem um site, um blog que, que possa passar. A tem Bárbara, isso. prima, também. A Anette, passa o seu contato para os outros. A gente vai e passar. A, a Pode ser Ribeiro. Ribeiro. Rosemery Ribeiro. Comunicação alienante explica muita coisa, Então, eh, o site é tudo mais girafa. Se você achar a mãe girafa com uma um, com eu, eu, eu a, a marca é minha agora, né? Eu tenho a patente, mas existem outras pessoas que colocaram esse pseudônimo. Mas assim, essa é um símbolo que está no coração aqui igual o da que tá aqui, né? Para você achar. Eu tenho site, e a sua contribuição no site, para mim, é valiosa. Se você quiser escrever um artigo, colocar lá. está super aberto para isso. Porque eu quero somar. Eu sou a pessoa que agrega muito. eu Se você me ver sozinha, não sou eu. Eu tô sempre em torno de pessoas. E tem no Instagram, Mãe Girafa, Facebook, Mãe Girafa. E lá também tem postado no site todas as práticas que eu fiz para vocês conseguirem entender aonde a comunicação não violenta pode ir e que não existe idade para você recomeçar. Existe a sua intenção, né como a doutora disse, e que é possível. O que a gente faz é o uso do da, protetor da força para se defender, que dói quando nós somos rejeitados. Então, você acaba colidindo com o outro. Não, não fiquem preocupados se você errar. Sabe, eu já errei trocentos milhões de vezes, mesmo estando tão envolvidos com os laboratórios da CMV. Dentro e fora do Brasil, a gente percebe o tempo todo as pessoas querendo acertar. Só que se você depender só do outro, a gente usa muito na CMV, você colocar em primeira pessoa o, o que você está sentindo. Ao invés de dizer, você me traz isso na minha vida, você é o causador da, da minha dor. Rony. E aí você se desconecta. Em primeira Faz pessoa também é complicado, porque a gente tem a Faz crença foto. de que você falar eu quero isso, você é egoísta. Você é egoísta. Você está falando só de você. Mas é o que eu tenho. Não eu não consigo falar de você. Eu não sei o que você tá sentindo. Então eu agradeço muito essas contribuições e essas uhum. possibilidades. Agora, O que, que eu ofereço para você? Grupos de diálogos aqui, está acontecendo um monte na internet. A gente tem várias, você pode entrar em contato comigo, que tem vários momentos que a gente discute, e é caso a caso, a pessoa coloca o case dela e a gente levanta uma possibilidade de conversa. Ou atendimento individual, que escuta empática. Eu vou explicar de novo. Ah, eu amo a CMV, e ela é uma ferramenta importante para meus atendimentos, Ai, porque ela não, não é nada fantasioso você vai repetir 30 vezes, eu me amo, eu me amo, que você vai se amar. Não, a gente dá possibilidades de que a pessoa descubra o caminho dela. É um pouco cansativo no começo, mas é muito importante para não ficar dependente de mim. Isso tem auxiliado muito, vocês vão ver lá no site, muitas, muitas pessoas, principalmente a mim. Quando você dá muito, e dá muito com elegância, como a doutora disse, como a Sônia disse, como a Cláudia disse, você automaticamente recebe. Né? E, e a, a, a violência é uma escolha. Infelizmente, é uma escolha. Arlete, você falou uma palavrinha mágica aí, escolha. A nossa vida é feita de escolhas, né? Então, as, muitas vezes nós estamos numa situação o qual você não aceita, mas dependendo da situação, se faz necessário você alistar. Então, é opção sua, você tem escolha, mas fazer eu opto em vivenciar isso agora, porque eu preciso, vamos supor, num local de trabalho, eu opto em eu estar aqui agora, porque eu preciso auxiliar na faculdade do meu filho, vamos assim dizer, tá um exemplo, tá? Mas, foi uma opção sua, tá? Agora, você se colocar muitas vezes como, ai, ah, eu não mereço isso porque eu, eu eu sou num lugar onde eu não gosto de estar, então eu não mereço isso. Opa, se você não merece, então para. Analise sua escolha. Se você não merece, o que você está fazendo aí? Você tem a opção de estar ou não? Então, a escolha é necessária. Isso é em todos os campos da nossa vida, né? Nossa, olha, eu estou fascinada, viu? Só quero deixar aqui claro é. que você também é participante de um programa no vivência Espírita, não é? É o Prosa Criativa, do Prosa todo Criativa. domingo após então, o Viver Espírita. Quem então, quem quiser conversar, quem quiser matar a saudade de uh -huh. você, depois o Viver já lá, o Prosa Criativa <risos> com a Alé. Sônia, é isso mesmo. Sônia, eu só queria comentar com você. Sobre os casos dos médiuns e comunicações mediúnicas que muitas vezes são violentas, a gente sabe disso. Então é bem a gente começa a lembrar que, porque isso que ela falou é do ser humano, é da essência, é do espírito. Então esteja encarnado ou desencarnado, a comunicação tem que ser de paz. Então eu digo sempre: é melhor a gente ser mensageiro de paz. Então, temos que medir as consequências, sim, do que aquilo vai causar, né, se vai ser de benefício para o outro. Se a sua palavra você gostaria de ouvir, será boa para você? Você vai ser mensageiro de paz? Ou o que você vai falar, você vai causar uma guerra? Você vai causar o um maior transtorno? Você vai desequilibrar? E, por causa da sua palavra, muita coisa pode acontecer? É... É, é muito forte isso, muitas vezes as pessoas chegarem e falarem, ah, disseram isso, isso, isso, e aí você tem que sentar e explicar. Porque, às vezes, a pessoa não tem é, é, elementos para entender, e aí o outro fala sem ter elementos para falar. E aí, pronto, aí fez-se um nó de sofrimentos, e depois vai, vão precisar... Uma, vai precisar uma legião de anjos. então, nesse momento, é, nesse momento, Sônia e doutora e Cláudia, nesse momento, eu indico parafrasear. Então, acabou de fazer a sessão, né, acabou de dar a, a, a sua verdade, né a sua forma, a sua crença de dizer as coisas, a sua forma de se expressar, eu não tenho que controlar o outro. Eu tenho uhum. que controlar a mim. Se aquilo doeu em mim, E ele expressou com, vamos supor, com intimidação, olha, avisando que daqui a pouco vai acontecer isso com você. Olha, se você não se aproximar do seu pai, ele vai morrer essa semana que vem. Sei lá, com ameaças, coisa assim. né? Em termos, em termos de ameaça, você pode, na hora, no meio de um conflito qualquer, você pode parafrasear, repetindo cada palavra que a pessoa disse. Então, por exemplo, eu ouvi você dizer que se eu não entrar em contato com fulano, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida, porque essa pessoa tá quase é, saindo desse plano, qualquer coisa que a pessoa queira dizer, desencarnando, e fique em silêncio. A pessoa pode dizer assim para você, não, eu não falei isso, porque dela se ouviu. Ou ela pode dizer: "Nossa, eu falei isso, mas acho que foi meio pesado, né?" Espera aí, deixa eu, deixa eu dar mais uma explicação para você. Porque a pessoa fala, ela fala. Não, ela ela tá falando, ela tá no direito dela, infelizmente, é, é, sem é, pensar no outro, né? No sofrimento do outro. Sem pensar. Porque para ela aquilo é que nem eu falei. A pessoa falou que quebrou o carro na rua, eu só tô pensando assim, ela vai bater? eu vou perdê-la, aí eu vou ficar sem carro, aí vai ficar caro o carro, eu tô em situação financeira, ela não vê, ela não ouve que a pessoa só disse assim, eu quebrei o carro, como é que nós vamos resolver? Ela pensa em todas as dores delas naquele momento. Então, a pessoa que está atendendo, até nós, né, Sônia? Até todos nós que estamos atendendo alguém, a gente tem que separar muito o que é meu do que é do outro. É. mas Então, eu, assim, eu, eu... como que eu vou dizer? Mas, ao mesmo tempo, assim, se ele foi agressivo com você... Se ele falou alguma coisa que você achou um absurdo e te doeu muito. A ideia é parafrasear. É, mas é, é exatamente. Eu sempre penso, vamos ser mensageiro de paz. Você imagina quando eu tenho que dar um diagnóstico de câncer, recebo o exame e falo, tenho que falar para outro, você está com câncer. Aí você para, pensa quais os elementos que eu tenho e, e como que a pessoa vai... Então, é interessante, às vezes, é o tom da palavra, eu tento me, me disciplinar no tom da palavra, como eu vou falar, no meu gestual, né e como que eu vou estar junto com a pessoa. Porque receber uma notícia ruim e de uma doença é, de finilitude, que ninguém sabe lidar com isso, é doloroso, de qualquer forma, é doloroso. Mas tem muita gente que brinca de, disso, né? De dar notícia ruim. Tem gente que fala: "Oh, meu Deus, parece aquele jornal Notícias Populares, que a gente brincava, falava, você torcer, só sangue, né? Quando gente... Mas assim, tem gente que alegria é o que A assessoria falou aquela hora, é o que dá mídia. É, a, a, a alegria A aquela hora. Ela levou uma notícia, é, é uma notícia ruim. Aí eu falo assim: "Para, gente, vocês são do bem. Se vocês são do bem, fale no bem. Agora, você acha que... Às vezes, eu fico escutando a pessoa falar tanta coisa ruim, eu falo assim, você é do bem? A pessoa fala, eu sou. Falei, por que você não fala no bem? Você só fala... Coisas ruins o ambiente fica ruim tudo fica pesado né para né no, vamos ser do bem vamos falar coisas do bem vamos mudar o rumo dessa prosa então, é, é, é disciplina mesmo a todo instante né a comunicação é disciplina seja verbal não verbal física até no olhar né a gente conversa até no olhar muitas vezes né? A, a, você pode repreender alguém, negar alguém, xingar alguém, até pelo olhar. Então, essa comunicação, eu vivo pensando, Senhor, que seja pela paz. né Vamos nos comunicar e levar paz, onde a gente estiver, no ambiente que a gente estiver. Eu acho que é, é um dever do cristão. O dever do cristão oh, é levar olha, a paz. É, doutora, é, a, violência, a, a violência é um pedido atrapalhado de ajuda. Então, é. quando a pessoa está falando de forma negativa, como a senhora citou, ou se vitimizando, ela está pedindo ajuda. E se a gente ficar dizendo o que é certo o que é errado para a pessoa, a gente entra na mesma situação tóxica que ela. A ideia é realmente parafrasear. Ah, eu ouvi você dizer que está tudo ruim, que eu, eu falei isso com uma pessoa ontem. Vou dar um exemplo. Ele disse que ele não vai usar máscara porque é político esse, essa questão da corona que tá todo mundo, tá todo mundo, adolescente também fala muito isso, tá todo mundo sem máscara, todo tá mundo. todo mundo na rua. E eu amo muito essa pessoa. eu criei uma conexão com essa pessoa nos atendimentos. E aí eu disse para a pessoa, eh, tá, então, você tá dizendo que o corona é é um, é político. Você tá dizendo, deixa eu falei certo. Você tá dizendo que todo mundo tá na rua. Continuei repetindo o que ele tava falando. Ele ficou olhando para mim e falou: "É, eu não disse que é político". <risos> ah, não. Você não disse que era político? Tá. Então o que que é? Conta para mim. Aí ele começou a chorar. Eu falei: "Tu quer saber? É. Eu tô morrendo de medo". De medo, né? E aí eu tô querendo achar um culpado, porque tá cansativo ficar aqui na minha casa, no meu quarto, enfim. Então, é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Um sofrimento, né? E se eu falar, e se eu, e se eu falar assim para você, ah, então, mas lê um livro, assiste um filme, eu estou dominando a pessoa, eu estou dando... é Isso não é empatia para a CNV. Uhum. Empatia é ouvir e validar o sentimento dele, está doendo. E, a, e é fazer é ele vamos... chegar nesse é, ponto, né? E daí da necessidade sai uma estratégia uhum. entendeu ele tem que reconhecer uma a estratégia. necessidade dele e a melhor técnica ainda é parafrasear para ele Isso. chegar no sofrimento dele. Puxa, muito obrigado, gratidão, muito bom Claudinha temos ainda muitas perguntas, nosso programa está por finalizar, Pu. Será que a gente consegue, assim, dar uma palavrinha para cada um que está aí com a gente, ainda esperando? Olha, o que a gente tem aí? Estamos é, por cinco minutos. É a ah. o programa, né? Maravilhoso esse tema, programa maravilhoso. A Marina de Souza. Bom dia a todos. Tema incrível. Obrigado por uma manhã tão abençoada. Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas, sim. Olha, Marina, que está aqui com a gente. Marina, muito bom. Você, obrigada pela sua presença. Lembrar que semana que vem, Marina estará presente aqui com a gente, a nossa convidada. Hein? Meninas, Arlete, você ah, explanou a sua última fala maravilhosa. Vocês observaram... Vocês observaram... Sônia, vocês, meninas, vocês observaram que quando vocês colocaram uma situação... A gente repensou na situação, isso é prática. Então, assim, Legal. enquanto alguém não fala para mim o que a pessoa está sentindo e como ela vai se comunicar, eu não consigo dar elementos para ela se repensar. E hum. eu não estou impondo. Hum. Então, a gente consegue ter um fluxo, coração para coração, que é a proposta é. da girafa. É, eu não estou dizendo assim nossa você falou errado com a pessoa eu não disse isso uhum. eu disse que tal usarmos esse mecanismo e a pessoa tem direito a não utilizar e continuar com a dor de estimação é você proporciona um elemento a mais para ela, né ela tá faltando uma pecinha, um elemento você dá um elemento agora se ela vai usar ou não aí é o, é o direito dela né Claudinha, mais perguntas, mais colocações é estou preocupado com o horário não. <risos> Doutora, aqui pelo YouTube, acabou. Tá. Hã? Tem mais um? O Rony está... Come... Ah, alguém que dê um oi para gente aí, para finalizar. Eu acho que ficou mais time. Consegue ler ah, quem sim, é? Ah, sim. Foi a Bárbara. Oi. Muita gratidão. Tem gente aqui. da Bárbara. Claro. Tem gente chegando também aqui. O Rony falou que ia fazer um monte de perguntas. Eu esperando. <risos> eu acho que é é bem... A gente sente que essa o comunicação... É um Chegou trabalho de crescimento interior assim, né olhar para si se revelar né entrar em contato com essas verdades eh, como a écio diz como a gente vai mascarando muita coisa então olhar o seu o seu o seu valor é aquilo que está aqui dentro de você e que você pode trazer para o mundo né compartilhar partilhar e a sua contribuição para o mundo melhor Mas, se não houver essa comunicação, a gente pode passar e perder uma existência inteira. E, para o físico, eu, como médica, olha olhar para cá e ver o, o que o corpo tá te falando também. E o que, que o corpo está te sinalizando. Porque, muitas vezes, ele está somatizando tudo aquilo que você não conseguiu se comunicar, tudo aquilo que você não verbalizou, não manifestou. E aí essa esse conteúdo contido com certeza será uma somatização e uma doença. E pode chegar numa pulsão de morte. Ou seja, como ela falou, 10 anos engolindo, 10 anos quieto, não consegui falar. Muitas vezes as pessoas vão explodir é numa doença que já não tem mais recurso para o corpo. Então, essa manifestação para o corpo é muito triste, porque a gente sabe que o corpo é o nosso latão de lixo. É o, é o templo do espírito encarnado, mas é o nosso latão de lixo. E se a gente não conseguir essa comunicação com o nosso corpo, conosco mesmos com os nossas emoções sentimentos, é a doença na certa. E também é uma grande oportunidade para a pessoa se espiritualizar. Não é mesmo, Arlete? Porque esse autoconhecimento vai dar um upgrade, vai dar um processo de espiritualidade muito grande. Porque espiritualizar-se é isso. É a sua comunicação com os anjos. Mas, para ter essa Nossa. comunicação com os anjos, você tem que saber quem você é, onde você está, o que você tá fazendo. É um processo filosófico mas é um autoconhecimento lindo e para se fazer um trabalho de espiritualidade a necessidade primeira é conhecer-se né conhecer-se então que e como a gente se comunica todo mundo quer se conversar com os anjos mas não quer conversar consigo próprio né melhorar fazer aquelas melhorando né é então a gente tem que fazer nosso trabalho de autoconhecimento, autoajuda, né? E vamos por aí. Arlete, nós assim precisamos finalizar. Temos mais perguntas, finalizamos, né, Claudinha? Então, assim, eu quero agradecer a você bastante, bastante que carinho. Posso trazer você de novo? Vamos, Clá, né, Soninha? Vamos trazer de novo a Arlete aqui com Sim, a gente lógico. foi muito pouquinho. Não, vamos trazê-la de novo. Quero convidar vocês para entrar nas minhas páginas, porque lá há a possibilidade de vocês se comunicarem comigo é, e a gente marcar alguma coisa, ou vocês tirarem ainda, sanarem mais suas dúvidas, repassar esse vídeo para outras pessoas, para a gente poder continuar esse trabalho. Eu recebi Obrigado. um milagre esse na minha vida, que é a cura do meu marido, e quero expandir esse amor para universo todo. Agradeço, fui contemplada com esse convite, estou à disposição de vocês para os próximos programas. Muito obrigada, Sônia, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Rony, muito obrigada, doutora Nietzsche. Foi um prazer. Gratidão. Sônia, obrigada. Gratidão, nós que agradecemos. Sônia, suas considerações? A gratidão toda é nossa, minha em particular, por essa semana maravilhosa que nós nos comunicamos bastante. Um bate-papo com você é sempre um bom aprendizado. Muito grata. Agradeço aos ouvintes pela participação e que possamos juntos estarmos na próxima semana. Claudinha, muito obrigada. Roni Aniette, até a semana que vem com um novo tema e vamos entrar em contato com Marina para preparar um grande programa para vocês. Obrigada, boa semana. Claudinha. Claudinha, caiu conexão. Quero agradecer aos Agradeço os ouvintes pela participação, à Anette por trazer tanto conteúdo pra gente. A equipe, Sônia, Dra. Anette, Ioni e até a próxima Semana. Goni, nosso anjo de guarda, dá para dizer oi, tchau, tá aqui na minha frente. Gratidão principalmente pela participação do público, né? Que foram foi bem ativo e o tema também com a Corlete sobre o Cinev, que foi muito esclarecedor. Parabéns para todos. Arlete, minha querida, receba meu abraço, minha comunicação de coração. Aprendi. Um abraço carinhoso. Quero continuar aprendendo com você. Você tem a fala do coração. Então, isso para mim é preenche, né? Já preenche, preenche o coração, preenche a alma. Então, agradeço muito uh, você estar com a gente. Realmente, como o Sônia disse, foi a semana toda envolvido com o tema e a gente conversando, fazendo trocas assim maravilhosas, divinas, que os anjos proporcionaram esse encontro da gente. Então, só temos agradecer. Fica para você em aberto, trazer uma um assunto para a gente continuar conversando, como lidarmos com as com situações específicas. É bastante enriquecedor. Né? E todo mundo quer aprender como lidar com as situações difíceis. Mas gratidão mesmo, que seu programa também... Vocês podem ver, Arlete, eh, aos domingos, após o programa... Vivência Espírita, a Arlete está com prosa criativa, então, todo domingo, vocês podem estar com ela também. Agradeço muito, muito, muito. Vamos agora agradecer todos nós. Agora, só vamos fazer umas respirações para nós darmos o fechamento. Eu falo que é o fechamento Sim. da equipe e convido vocês, ouvintes, para três respirações para nos alinharmos. né Vamos ouvir esta música suave. Vamos buscar dentro de nós a nossa essência de vida. Respirar, inspirar. A nossa primeira comunicação com o planeta Terra. Aqui chegamos e aqui inspiramos. E o oxigênio que entra para nós, começa a energia do prana, que vai entrando e vai trazendo para nós, para os nossos pulmões, toda essa luz da Mãe Terra, da nossa mãe espiritual, do nosso sol de vida no planeta. A luz, recebemos a luz na nossa inspiração. E quando expiramos, vamos deixando que a nossa mente se solte e vamos deixando mais leve, mais clara, mais tranquila. Inspire novamente. E agora expire soltando o seu corpo e relaxando e clareando a mente. Na nossa terceira inspiração, elevamos o nosso pensamento e agradecemos ao nosso Pai Criador por aqui, por agora por essa existência por você estar aqui junto comigo por estarmos juntos unidos com um só coração em agradecimento ao Pai nosso Criador a nossa Mãe Divina e o planeta Terra que nos acolhe gratidão a todos bom fim de semana com todo o nosso carinho